Radioteatret. I Trefitternes Dage. Radiospiller Jarls Cooper. Efter John Windhams roman. Oversat af Kurt Kreuzfeldt. Anden del. Et vældigt Jeg vil tro, at de kan høre de mange mennesker omkring mig Det menes, at jorden passerer igennem et bælte af meteorsprængstykker fra en komet Flere af glimtene er så kraftige, at de frem skærer i øjnene Jeg var absolut opfordrende hver, der overhovedet har mulighed for det Til at komme ud og fordele denne enestående oplevelse Anden del Lys i mørket Det var nogle tid, før det rigtig gik op for mig London var en by af blinde Hovedstad i et land af blinde i en blind verden men da jeg fra værtshuset ude ved hospitalet var nået ind til Piccadilly, var jeg klar over, sådan den forholdte sig. Der var ingen trafik at se eller høre nogen steder. De eneste tegn på liv var nogle få mennesker, der her og der forsigtigt famlede sig frem langs Jeg Ved et Park Corner lå en hest død mellem stængerne på sin vogn. Det var åbenbart løbsk og havde knust hovedet mod krigsmindesmærket. Jeg gik videre, og lidt efter så jeg en flok mennesker uden for en stor forretning. De stod i kreds som et lille barn, som åbenbart stadig kunne se. Hvad er der i vinduet? Ja, sig det nu hvad er der i vinduet? Han forstår det ikke. Han er ikke mere tre år. Han er år. eneste af os, der kan se. Nu skal du være en stor dreng og fortælle os hvad der er, er, der er i vinduet. Mor. Vi ja, skal fortælle nu mor hvad der er inde i vinduet. Er der noget der smager dig? Fortæl os nu hvad du kan se. Nej. Jo lad os nu Nej. høre. For fanden uge jeg oh. altså nok på nøgler hvis du ikke. Åh oh, oh, oh, stop. Hvem er det? Er der været her sådan en lille? Jamen vi må finde noget at spise. Der er været noget at spise i det vindue. Det er en porcelænsbutik. Han kan se. Ja, du kan se. Du finde til at mad. Vi er Her lige ved siden af der skinker. All right. Så går vi til dig. Hvor er ham, der kan se dig? Ja, hvor er han? Her, ved siden af mig. Så hold fast på ham. Er det dig? Du kan se. Kan du ikke? Mor! Det er ham, jeg ved det. Så tag noget af mad ud til os. Ja, men slip først. Nej, nej, nej, du bliver her. Det er da noget, du tror. Stoppere. Hold fast! Stop ham! Hold fast! Holde. Hold fast! Hold Hold fast! Holde. Hold fast! Holde. Ja. Ja, hvis det ikke vil svare, så kan de jo lade være. Så står hvor de er, lavet lade være med at træmpe ind i men Det er der så mange andre, der har gjort. Jeg ved da ikke, var, hvor alle mennesker er så klodset i dag. Ovenfor lad, altså de er blind. Ja, jeg mener... Ja, selvfølgelig er jeg blind. Jeg tror måske, det var for sjov at gik rundt med en hvid stok. Så ved de altså ikke, hvad der er sket. Nej, kun at folk opfører sig ualmindeligt klodset i dag. De kan heller ikke se. Alle er blinde efter at have set kometen i går aftes. Ja? Det er et rent tilfælde, at jeg ikke fik set. <laughs> <laughs> nu kan de måske forstå, hvordan jeg har haft det lige siden hos 17. Så kan de bruge deres forbandede nedladenhed på sig selv. Sig mig øh, vi står i Swallow Street ved Riding Street, ikke? Jo. Hvordan ser det ud? Ja, der er ikke mange mennesker ude. Måske slet ingen trafik. Der står et par busser henne på Piccadilly Circus. Ja. De fleste famler sig frem langs muren. Jeg er til, at der er et par stykker, der står sammen. Det kunne være rart følge med overgaden Ja, det skal jeg gerne Det er ikke af hensyn til trafikken Men man kommer så lidt i forkert retning, når man er væk fra fortold Hvad er det? Det lyder som om, nogen lader dem har brugt ind i et værtshus end om hjørnet Fæge hoveder forbande forbandet at være fuld, når man er blind Men de kan da få glæde af den gratis spiritus, se. Jeg vil holde mig væk fra flokken Så snart jeg opdager, at man kan se, at vi ikke giver slip på en De skal ikke være nervøse Jeg er udmærket i stand til at klare mig selv Her kan. Sådan Mange tak det var pænt, dammen. Forvidere, held og lykke. Hjælp! Hjælp! Hjælp. Hjælp. Du gør, som jeg siger, min pige. Ved det? Hvad husk det så? Du følger med med, hvor jeg går og står. Tag med det der. Ja. Slip ind. Forsvind med dig, ellers så skal jeg... Sådan, så kan de godt rejse den. Jeg har fundet det til mig. Ikke mere. Jeg har skåret snoren over. Lad os komme lidt væk fra hjørnet. De Der er en tom bevægelse derovre. De kan jo se. Ja, vi skal da se. Oh, Kun allerede. Jeg tror, jeg har holdt næsten det. Så har de det bedre nu. Ja. Og oh, der er deres spejl? ser sikkert redt som ud. Oh, gud ja, jeg ved ikke, hvad jeg ligner. Vil de have en dreng til? Bare en lille en, så må jeg have afsted. Hvorhen? Hjem. jeg var på vej for at hente lægen. Oh, undskyld, jeg har jo ikke fortalt noget som helst om mig selv. Jeg hedder ført Bill er selv og Platon. Ja, det forekommer, at jeg har hørt deres navn før. Det kan jeg ikke tro. Hvordan undgik det at se komedien? Jeg lå på hospitalet med bandage for øjnene. Og de? Ja, det er en lidt flov historie. Jeg var til selskab om, hvad er det i dag? Onsdag? Og så var det mand og Gud må vide, hvad der var kommet i det, vi fik at drikke, for jeg var helt slået ud i går. Om så hele huset var styrtet sammen, ville jeg ikke have hørt det. Da jeg endelig vågnede, stod min far ved siden af sengen. Han var blevet blind, og det samme var vores hus her. Hvor bor de? Dean røvde ud i Regents Park. Telefonen virkede ikke, så jeg tog vognen og kørte for at hente vores læge. Midt i Regent Street gik vi stå, og så var det manden, der kom og opdagede, at jeg kunne se. Han slog mig ned, bandt min hænder og tvang mig til at føre sig rundt. Fra bar til bar formodentlig. Jeg burde have været i stand til at slippe væk, men han var snur og desperat. På en måde havde jeg ondannet. Man er den med alle sammen, men de vil slå os ihjel, hvis de ikke kommer til. Vi er rige og de er fattige. Hvorfor slår han dem? Fordi jeg ikke vil gå med ham hjem. Sikke det heldige de kom. Og hvad gør vi nu? Jeg må jo hjem til far. Jeg tror ikke, det kan betale sig at lede efter doktoren nu, selvom han virkelig skulle være mellem de heldige. Vil det have noget imod, jeg kører dem? Jeg var lige ved at spørge, om de ville. Og så tænkte jeg, at de måske selv havde nogen, de skulle tage med. af. Mine forældre er døde. Jeg har ingen forpligtelser. Så vil jeg være meget glad for det. Tanken om at være helt alene er ikke til at holde ud. Næh, jeg tror, det vil være klogt at holde sammen under alle omstændigheder. Skal vi gå? Ja. Vund med benzin? <laughs> det er ikke noget problem. Og der er masser af andre biler. Det er mærkeligt. Som en drøm. Uden videre at komme til alt, man har lyst til. Når det nogle gang er sådan en drøm, så tror jeg lige, at vi skal lave et raskt indbrud. Hvad vil de tage? Et par gode, skarpe knive. Nej, vi kommer aldrig ud om den bus. Chaufføren er nok blevet blind ved rette. Hvis vi er venner, kan vi køre ned i en halv hundrede meter længere tilbage. Det vil også ud til din Hej Hvad i himmels navn er det? Zoologisk have. Vi hører tit løverne om natten. De må jo være sultne. Det er langt over fodringstid. Stærkets dyr. De dør af sult. Det er i hvert fald held for os, at de er spærret inden. Men de er også blinde. Ja, jeg ved det ikke. Nå, måske. Men sikkert ikke kattearterne. De har sørget for at undgå det skarpe lys. Se. Over i parken. Mm. Tre fitter. Ja, der er en indhangning med dem ved siden af have. de skulle da ikke sådan gå frit omkring. Nej, ne? men hvis man ikke holder øje med dem, samler de sig i klønger og af hanget og tvinger det efterhånden ned. Nej, de er dog modbydelige og uhyggelige. Ja, men hvis jeg ikke var blevet stukket af sådan en, så havde jeg ikke været her nu. Nå, vi må videre hjem til deres far. Så er vi her til venstre. Jeg huskede heldigvis nogle nøgler. Han står inden for døren. Og oh, for? Er han der også? Ja. Jeg ser om lidt på gulvet. Hvad skal det gøre? Ingenting. Mener de... Mener de, at han er død? Venligt, jeg prøver at åbne døren på klem. Ja, jeg kunne se mærke efter stikket på hans ansigt. Så det er en meget hurtig død, you, did, you Det kommer ud fra buskene. Løb ind til vogn. Rul vinduet op. Kør. Kør ind i den vel lidt. Det kan ikke gøre også noget. Jeg vil gerne lige se, hvordan den reagerer. Der står ind til mellem lavebærdierne. Lars, kom væk. Er de helt sikre på, at de... Ja. De har ret. Vi kan ikke udrette noget her. Hvor tager vi hende? Forløbet kører vi til en fabrik i Clarkenwell. Sådan. Så er vi der. Hvad er det for et fortælle? Wentworth fremstiller det bedste trafitgevær i verden. Der helt parti parat til eksport. Et til dem, et til mig og et i reserve. Jeg anede ikke, at der fandtes sådan noget. Hør, man bruger en hel del af med i tropen. Nu skal vi se, hvordan de fungerer. Man spænder ferien ved at trække bolden tilbage, så den smutter ind i hakket. Så lægger man en kling ind i holden. Og pas på, når er meget skarp. Sigter og trykker på aftrækkeren. Den klipper stænglen over på en trafit på 25 meters afstand. Det skal være med en fornøjelse at bruge den. Vi vil ikke møde ret mange, så længe vi holder os midt i London. Så skal vi have masker... Handsker og nogle kasser med ammunition. Kan vi have alt det i vognen? Der står en stationcar udenfor. Den tager vi. Og hvor kører vi så hen? Tilbage til West End. Først skal vi have noget tøj, og så skal vi se at finde et sted at sove, inden det bliver mørkt. En lejlighed, tror jeg. Eller to lejligheder, hvis de foretrækker det. Og heller en. Jeg vil ikke så gerne være alene. Godt. Jeg vil også helst, at selv Lad os prøve ejendommen her. Den ser temmelig dyr ud. Vi kommer ikke til at betale noget. Men kan den egentlig uden slå sig ned i andre menneskers lejlighed? Folk, der ikke kan eller vil gøre den slags, for meget svært ved at klare sig fra nu af. Lad os tage en på øverste etage, hvis vi kan. Det er langt at slæve kufferten. den. Der må der være elevator. Ja, men ingen strøm. Men jeg vil alligevel foretrække at være så langt væk fra gaden som muligt. All right, vi stamper op. Hvad med geværene? De kan blive i vognen. Der er jo ingen, der stjæler dem. Måske det endelig sker, så henter vi nogle andre. Der er meget, der er blevet forbløffende, ikke? Som for eksempel at slippe alt op på 5. sal, inklusive komfur. Ja? Jeg tog også en petroleumsovn i afdelingen for campingudstyr. Den skal vi nok få for. Så starter vi opstigningen. Sikke en glad Jeg tror tro, det er første gang, hun vil kommet her og være en kraft. To lejligheder. for en vil de helst af? Den, der vender mod syd. Som er ønsker. Lad os håbe, det er en hovednøj, jeg har fået. De dør ser temmelig solide. Det var det. Værsgo. Efter dem. Nej. Lad os prøve den anden. Hvad er der valgt med den her? Dårlig møbleret. Nej. Hvor er der galt? Ja, ikke noget særligt. Værsgo. Kom indenfor. Var der nogen dår? Ja. To. Døde. Begge to. Selvmord? Ja. Der er sikkert mange, der har valgt den udvej. Kom. Nej. Vi kan da ikke sove her. Lige overfra Hør nu her, Josella. Hvis vi skal undgå at blive spændt og gærle Vi simpelthen er nødt til at gøre os hårdhud i ganske gevalgt grad Over alt i verden dør folk Nogen fra egen hånd, andre ved ulykkes tilfælde Og inden længe vil endnu flere dø og vi kan intet stille op, intet som helst Har de forstået? Ja, undskyld Godt Hallo, så se hvad den her lejlighed kan byde på Døde og pine Ja, jeg er ikke sparet på noget Bare med alt til faget henhørende ja. Kunne vi ikke, hvad de betaler i husleje? Nogle tusind pund om året. Jeg har aldrig. Har du set soveværelsebilde? Med cirkel rundt seng? Og spejl i loftet. Højdepunktet af romantik. Ja, navnet lidt om at med tømmermænd. Og Jeg har nu tænkt mig at sove herinde og ligget. Nå, jeg vil nu se at finde noget lidt mere sagtis. Der er også spejl i loftet over badkaret. Ja, så kan det da heller ikke blive bedre. Så hvad er der er i vejen med det? Nå, de får ikke meget fornøjelse. Der er ikke noget varmt vand. Der er ingen grund til lige fra at rovære. Klærer de kun rent skjorte. Det er et heldigt sommer. Hvad? Ja? Jeg siger, det er et heldigt sommer. Det havde ikke været så rart, hvis det var koldt. Åh ja, på en måde. Hvordan det? De fleste friske fødevarer vil være dårlige i morgen. Køleskabet er som en Er de i køkkenet? Ja. Hvordan er det? En husmors drøm. Jeg er ved at stille petroleumsovnen op. En husmors marerik. Kan de lave mad? Ja. Alt, hvad der ligger på linje med blød koffe i han lægst, fordi jeg altid har været syg efter at prøve, men afslag, jeg tog et Vil? Bill? Ja? Undskyld, jeg troede, de måske var gået. De svarede, ikke? Nej, hvad skulle jeg svare? Hvad laver de? Et beskidende måltid. Nej, det burde jeg jo gøre. Nej, nej, nej. Jeg er ja, mor og maglimren. Skal vi sidde rigtigt til bords? Ja, lad os opføre os Det synes jeg også. Hvad Avocadopærer, friterede milhavsregner, kold høne, så salat med sparshoder, ferskner og kaffe. Ingen kaviar? Nej, den er en krukke, der ikke har været åbnet, så den kan holde sig længe. Vil det passe dem med hvid bourgogne, eller vil de hellere af champagne? Det vil jeg overlade til dem. Udmærket. Batamor-tragéen ser loven ud. Vil? Jeg er travlt. Om forladelse. Hvad laver de for øvrigt? I fører dem galla, Nemlig. Hvad? Jeg kommer nu! Hvad synes de? Det ser... De ser strålende ud. Mange tak. Hvor kommer kjolen fra? Jeg fandt den derinde og fik lyst til at prøve den. Og den passer. Ja, det gør den. Og smaratter klæder klædt jo glemmer. Jeg har altid ønsket mig nogen. Så er det jo egentlig et mærkeligt tidspunkt at få dem. Ja. De siger farvel til den gamle verden, ikke? Det er jo sidste chance. Jeg er glad for, at de to fortalt den dengang i 1939, da alle var klar over, at der ville blive krig. Plejede han at tage rundt i London og se på alt, som om det var for sidste gang. Det er det nu. Tak, fordi de forstår mig. Hvis de ikke var dukket op og hjulpet mig, så er det ikke godt at vide, hvor jeg var havnet. Jeg ved, hvor jeg havde været, hvis jeg ikke havde truffet dem. Jeg havde ligget død trokken og lallen i en bar. Apropos, skal vi have glas før middagen? Jeg kan anbefale Shireen. Tak. Skål. Skål. Øy, hvor jeg er sulten. Det er jeg også. Serviet. Tak. Og oh, for fanden. Det er ved at blive mørkt. Hvad gør vi med lys? Der er lys nede i vognen. Ja, ja. Jeg er ikke god næst. Nej, vent lidt. Hvad tror de, det her er? Statuetter. Venus fra Milo. En specifik smag, men alligevel en form for lys. Har de tændt Du store verden. Hvad bliver det næste, man hitter på? <laughs> det må de nok spørge om. Åh, oh, ja, undskyld. Det var en dum bemærkning. Jeg kunne have siddet i bælgmørke, uden nogensinde at få den tanke, at det kunne være lys. Det viser bare, hvor skæv min tilværelse har været. Fortæl om den. Hvad skal jeg fortælle? Alt. Om deres barndom, skoletid, forelskelse og hvorfor de ikke er gift. Eller er de? Nej. Er de? Nej. Jeg har lige ved, da jeg var 19, der blev en af ballade med deres forældre. Min far. Mor var død dengang. Jeg løb hjemmefra og flyttede sammen med en veninde. Far nægtede at hjælpe mig med penge, så jeg var nødt til at foretage mig et eller andet. Så skrev jeg min bog. Hvad gjorde de? Det er sjovt, det siger folk altid. Jamen, det ser skrækligt dumt ud. Jeg skrev den bog. for en bog? Den hedder Sex er Sagen. Ja, selvfølgelig. Jocelyn pladen. Er det virkelig dem? Hmm. Har de læst den? Nej. Den var temmelig naiv, men den gik som brød, Og jeg solgte også filmrettigheden. Den gav en masse penge, og så flyttede jeg hjem igen. Efter at have vist, at de kunne klare dem selv? Ja. Og så for at slippe væk fra alle dem, der tog titlen lidt for bogstaveligt. Hvad den altså? Ikke skulle? Nej, absolut ikke. Jeg begyndte også på en ny bog for at bringe en slags balance i regnskabet Med en lige så lokkende titel. Jeg havde tænkt mig, at den skulle hedde Forsmået Jomfru. Det er et uh, citat? Ja, concrete. Her hviler den forsmåede jomfru ud efter elskovslag." Åh, oh. ja. Klar til næste ret. Konjak, portvin, likør. Konjak, tak. Behøver vi at vaske op? Nej, vi bliver ikke ret længe. Og efter os kommer der næppe andre. Og dermed er vi nede på jorden igen med et bub. Ja, men jeg synes, vi skulle lægge en slagplan. Skal vi ikke holde fri lidt endnu? Vi burde have dæmpet musik nu. Hvad må komme og der? Elektrisk. Det Der er en transistorradio i køkkenet. Jeg prøvede den, men der var ikke noget at høre. Lad os prøve igen. Ja, jeg ved ikke, hvad de venter dem. jeg kan godt love, at hvis vi får noget at høre, så bliver det i hvert fald ikke dæmpet musik. Man kan aldrig vide. Stilhed. Stilhed over alt. Nej. S.O.S. Hvem tror de der? Jeg ved det. Måske på et skib, der driver hjælpeløst omkring, fordi ingen ombord kan se. Du er almægtig, når man tænker på alle de skibe. På fængsler Hvordan er det er gået der. Hele lufttrafikken. Der er strængsler nok forbi i modsætning til vores. Og så er vi tilbage, hvor vi begyndte. All right, jeg er kommet ned fra skyerne. Hvad gør vi? Først og fremmest må vi se at komme ud af London. Og så vidt muligt holde os væk fra byerne. Det er det ikke svært at finde, hvad vi skal bruge på landet? Jo, men forestil dem, hvad der vil ske her. Endnu er jeg her har vand, men det bliver der ikke ved med at være. Hele byen vil snart begynde at stinke som en kæmpe kloak. Der ligger jo allerede mængder af døde, og der kommer flere for hver dag. Det behøver de ikke at fortælle mig. Undskyld. Men det vil jo sige, at alle mulige sygdomme vil brede sig. Kolera, tyfus og goderne må vide hvad. Det er meget vigtigt, at vi er væk før noget, af den slags begynder. Har de nogen idé om, hvor vi kan tage hen? Det skal jo være et sted nogenlunde af vejen. Det skal være rigeligt med vand, og det skal ligge så højt, at der er godt med plæst. Ja, det lyder fornuftigt. Hvad med Lake District? Mm, det er nok for langt væk. Måske. Ja, det er Cornwall også. Hvad med de store bakker nede ved kanalkysten? Jeg har nogle venner, der bor på en vidunderlig gammel gård på nordsiden, med udsigt til Bullborough. Den ligger forholdsvis højt, og der er en vindmølle, der pumper vand op og driver deres eget elektricitet. Ja, det er temmelig tæt på flere byer. Men hvor længe er vi nødt til at undgå byerne? Et års tid, vil jeg tro. Så får vi brug for mængder og provianter og en masse andre ting. Ja, jeg tror, vi straks i morgen til, skal fylde en lastbil med så mange fornødende her som muligt. Eller to lastvogne, hvis de kan køre den ene. Jeg vil gerne prøve. Hvad skal vi have med? Lad os lave en liste. Papir og blyant. Det er næsten som at lege Robinson Crusoe. Vi tager et par og fylder hver af dem halvt op med fødevare. Det vigtigste er kødkonserves og mel. Og så så meget det mere luksusbetone, vi synes, der er plads til. Hvad kalder de luksusbetoner. Alt, hvad der ikke er livsvigtigt, men som kan give afveksling i kosten. Frugt, grøntsager på dåse, sardiner, kikser, kager og alt den slags. Dåsmælk. Eller mælkepulver. Vi finder de store købmandsforretninger, der ikke er blevet plundret endnu, og foretager det endelige udvalg på stedet. Og hvad ellers? Også først og fremmest tøj. Også varmt vintertøj. Og og fældsenge og telt for en sikkerheds skyld. Telt, kogegræder, stejpanner, gryder, kasseroller, kædler. To-tre stykker af vær. med Det tager vi fra lagerne hos købmænd og tankstationer, hvor vi kommer frem. Tændstikker i tusindvis. Vi er ikke sidde og tre stykker før. Det er absolut nødvendigt. Sterillys, lamper. Lommelygter, batterier. Hvad med forbindelser. Ja, alt hvad vi kan tænke os at få brug for en medicinalvar. Kognak. Ja, et par kasser. Og en stor forsyning mineralvand. Det kan jo blive vanskeligere med at finde frisk vand. Hos Og nogle jakkeværer plus nogle tusind patroner. En rifle med rigelig ammunition. Revolver. Fiskestæv. Det er nemmere med net og sprangstof. Det må også lige få fat i en liste og noget skummer og grej. uden at vi kan slæve sammen af fodtøj. Sømaskine. Frisørsankse. Til vind. Til dem. Jeg skal klippes læbes hver 14. dag. Hvad med mig? Ja, vi må opfinde en frisør, jeg kan klare. Der bliver mad og lære. Vi har allerede lært en masse. For eksempel. For eksempel at acceptere at den kendskanning, at vi før eller senere måske vil være de eneste overlevende. Men der må da være andre i samme situation. Jeg har ikke opdaget nogen i London. Bortset til et lille barn. Hvornår? Mm, Formelast. En dreng, der ikke kunne tale rent endnu, og var for lille til at blive op og se kometen, eller hvad den nu var. Hvad andet kan der have været? Ja, vi ved jo, at alle stormagter har haft svær med at rundt om os. Og vi ved også, at de ikke alle sammen tjener rent videnskabelige formål. Skille af dem med fjernstyrede våben, som kan dirigeres ned mod jorden, hvor og når der er brug for det. Hvis nu en af dem kom ud fra et eller andet, kolliderede med et meteor for eksempel, hvis den i stedet for, som det var meningen med den, at sprænges i lav højde og påvirke bestemt land, blev sprængt i sin bane og derved påvirket alle lande. Hvem kunne dog finde på at udtænke et våben, der ville gøre folk blinde? Men hvilken som helst nation på jorden, der var tilstrækkelig rig og tilstrækkelig bange, og det vil sige de fleste. Men hvis det er gået sådan til, så er vi jo selv skyldige. Ja, men det gør jo ingen forskel nu. Nå, lad os komme videre med listen. Kan jeg ikke vente. rejsen til mundtiden? All right. Vi har jo alverdens tid, bogstavelig Tak for den dejlige middag. Tak fordi de gjorde den så festlig. Mm. Tilværelsen havde nu også sin lyse sider. Bliv stående sådan. Hvorfor? Det er et syn, jeg måske aldrig mere får at se. Godnæt, Bill. Godnæt, Gisela. Bill? Ja? Yeah? Oh, Bill, hør <laughs> Joselle, min egen ven, så så. du må ikke. Jeg var så træt. Jeg kunne ikke falde i søvn, så begyndte jeg at lytte. Jeg er så bange. Prøv nu på at være rolig, min ven. Vi kan jo ikke gøre noget for dem nu. Jeg tror, jeg er blevet vanvittig, hvis du ikke var Så længe vi er sammen, så skal vi nok klare det. Men de er så mange, og vi er kun to. Se der. Nej, ej, jeg vil ikke se noget. Jamen, det skal du, Joselle. Der er et lys. Det er jo hus, der brænder. Det har jeg set i jeg går. Se nej, nej, det er noget helt andet. Det er en lyskaster. Se ud på. Ja. ja, det er det også. Det er et signal. Hvad betyder det? At nogen prøver på at få samlet alle dem, der kan se. Kom. Vi tager det. Nej, ikke nu. Vi venter til i morgen. Men så er der jo ikke noget lys. Vi er da nødt til at gøre det med det samme. Kunne du virkelig tænke dig at køre gennem gaden nu? Nej. Men hvis vi nu ikke når for fat i dem, Nej, de det bliver i hvert fald, hvor de er den år. Vi kan lave mærke på vindueskammen. Hvis jeg nu risser en pil, sådan, så kan vi pege stedet ind i morgen til det. det. må være en lyskaster på en høj bygning. Skal vi sige det? Ja. Jeg får lov over, at det giver panik i mig. Så, det er ikke så mærkeligt. Men nu ved vi i hvert fald, at vi ikke er alene. Det var anden del af Jais Coopers I Tre Fiddernes Dage. Et radiospil i seks dele efter John Wyndham's roman. Kurt Kreuzfeldt har oversat. Bill Mason bliver spillet af John Han Petersen og seller Platon af Lene Tim Roth. En videre medvirkede Merida Arnstrøm, Knud Hallest, Kæt Mundt, Helge Schøyer, Ole Søgaard, Paul Thomsen og Helle Vestergaard. Lydteknik, Finn Kvist, instruktion, Søren Melsen.